As-salatu wa s-salamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa mën tabiahum bi ihsanin aju mëndim. Allah në më dhuwala fa nëndrojmë, më në vëtëm për ti ndim dhe faalë në kërkojmë, mësa në avdata dhe bëkimët Allah qofi mu muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bën familit e shokër dhe të gjithëta që nëndjekën këtë rukë nëndri në fundë të këtë sajbota. Tëndrolazër, të me imar në takimin në fundët pjesëm të nëmb salavatin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kemi thënë se të gjithë salavatit kanë disa kuptime të rëndësishme dhe këto kuptime padyshim edhe përbëjnë mësimet e caktuara për ne që në ndjenë tyreni duhet të educohemi dhe të përmirësohemi dhe të rregullohemi e pas salavateve dini pason ato ose pasojnë disa lutje dua që i bënd të pejgamberi sallallahu a.s. në përmbylletë të namazë të ti. Dhe këto doa janë nga mëtë ndryshmët, edhepse teknejan të, të njura dy nga lutit kryesuar që në i bëjmë, por ka adhët të të tira që i bënd të pejgamberi sallallahu a.s. në përmbylletë të namazë të ti. Sotë dhe të marë një lutje që e ka preferu, ma dhe ka rekomandu pejgamberi sallallahu a.s. në të bëjmë, e që në bëfë nuk e shumë nj për është nga lutje që e bënd të përgëmberi sallallahu e tësëllën e përmillit në matë. Dhe ardhje e duas në fund, pas e tehiatit dhe pas salavatetve, gjithashtu e ka një mesaj. Dhe të fillemisht, vetë e renditje e duas, e ka një mesaj, para se me hynë e në kuptimit e, e duas. Dhe shikani nuk arë, duaja në fillem, për ka arë në fund. Ndërsa i ka paraplu kësaj duas, Tëhijatulillah Dhe i ka përprikë kështë doajë Që nëmë kuptan Se këmë thënë se tëhijatë është Madhërëm dhe i Zotë i Gjelle Huala Dhe është përmërëm dhe mirë njohën dhe i ti Për sëllevati Këmë su që ka është Për ndaj, ka jam e kuptus Nga regullat Dhe nga edukatë e lutës është Që besimtari mas me him Me njerë ndoa Mirë po me i para pritë doa Madhrim dhe Allah Gjellewala, falen dhe ti, sallavat në pegamberin sallallahu sallam, e kër këtë e vën pasaj, e bë një hyrje të përshtatëshme, e bë një hyrje dhe të të ashtu si kërë që i ka hi e robit në dhej Zotë Gjellewala, pasaj kërën e dua. Për ndaj kërë dhej me bu dua, me lutë Zotë Gjellewala, duhet me lutë, që kemi nevoj shumë për lutje dhe dua të ndryshme, i paraprin lutjes e ti me Madhrim dhe Allah Gjellewala sikurse është avat sura el Fatiha sura Fatiha dhe ka një këtesë ka një lutje çfarë është lutja e Fatihas e drejta në rrugën e drejtë që kjo është lutja e surës Fatiha është çdoika para prit soi el hamdulillahi rabbil alamin er rahman er rahim maliki yawmid din çka do të falenderojmë madorem e lavdërim te Allahu dhe hola pastaj është lutja në du'a Për këtë arshuja, do të të forma më e përklyar dhe me e plotë e lutës është aje cila e ndjek këtë lej me tëzorijinë në lutje. E se përkët përmbatis e lutjes, Muhameli s.a.ll.a.s. ka përësi që kur dikush është në përmbilitë të namazit, ka thënë le të kërkën mbrojtën e Allah nga katër gjera nga katër gjëra më kërkuam mbrojtjen nga zot xhallola. Kjo është, kjo është pjesa e parë e duaos. Pastaj kur e përfunduan këtë ka thën, "Falletu khayr min ad-duai ma sha." Pastaj dhe të, të përzien nga lutja çfarë i don. Mirpo kjo letje, një lloj, një lloj lutje vazhdon që ai e bënë përmbyllët namozit. Siç lan këto katër gjëra ka që na ka porositur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që koin mbrojtje تالله جت لولا فتينا قالهم اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه المحيه والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال قلتن كتر جره كفرسيت اي كانبي الرسول صلى الله عليه وسلم كقول بريت ان الله جت لولا فتينا بس اكو ترسمت من اني ما تدشمت الفورمولا ميته تبقى جس هيتي شفر كنت كتر Kërkesa O Zot Unë kërkojmë brojtën tënde Që të më ruash nga Denimin varë O Zot Unë kërkojmë brojtën tënde Që të më ruash nga Denimin në zjarë Gjëhenem e, e treta O Zot Unë kërkojmë që të më ruash nga Sprovat e jetës Dhe të vdekjes Dhe O Zot e katërta un kërkoj që të mbrohuar të mbrosh nga sprova e djallit çka janë këto katër ato lutja dhe çfarë përmbajnë vetë këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mësuar që në, në lieu namaz është mirë dhe është preferuar dhe kërkuar që të kërkoni mbrojtje tek Zoti Gjallë dora nga këto katër çara e para për këtyre kohë ka kanë renditje lutja që Zoti të na mbron nga dënimi i vëm Dhe kjo është një argument se njerëzit sprovhohen madje dënohen në varr të tyre. Cila është sprova e varrit? Sprova e varrit fitnet do të alohen ju në bikamin azabil qabr, që do të mëruajë nga dënimi në varr. Për sa ka transmetimin nga sprova e varrit? Et çka është sprova e varrit? Sprova e varrit është pyetja e meleghve kur njeriu të vdesë dhe e vendosin familjarën në varë dhe e braktisin dhe këthejnë në punë të tjyre mbetit i vetmuar në varë e pasta i vim dy melek e ulin dhe e pysin tri pytje më dhore menë rabë buk kush është zotët ma di nuk qële është reajote edhe treta menë hadhe rëgjul e le dhe bu e i thefikum Kusha ky njerë që është dërguar te kjo. Kush është? Ai njeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është provë që njerit sprovon me të varr. Dhe përgjithasigur se ti më thon besara, në var nuk varet nga informata që je ke. Dhe nuk varet nga dia që je ke, por varet nga lloji i jetës që je ke tu. Atë çfarë jeta që je tu, cili ka qenë lloji i jetës së nden. Bcilin bazë që ndërtu jetën tënde, ëm bi këtë bazë të përgjigjes në vetë jo në bazë të mësimit të përmanshëm emocion të përmanshëm në tot sezot jam mashallahu thënia im është islami ky një recetimi dërguar është Muhamedi sallallahu alajhi wasallam mëformë jo këto po aqjetu te me këto përgjigje prandaj nuk është lart në vetë përgjigje dhe Allahu xhalla wala ta ngërozer kur përmand begatit e ti ndaj besimtarve ثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره الله جل وعلا شوف انا كيتاتش نرمسي هذه كايات اش دو تط رغول مبيصندتود برجدوا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت الله تط زوته جل وعلا الله تبارك وتعالى i forçon besimtarët dhe i bën stabil bil qouli thabit me fjalën e qëndrueshme që fjala la ilaha illa allah ku ibn allah çdojëshme që fjon stabil të palkundshëm ku fil hayatid dunja në këtë dunja wan fil ahira dhana ahira stacion i par i ai në çdo është vore po ne ai që ka qenë në këtë dunjo stabil të qëndrushëm dhe i përkushtuar në fjolës la ilaha illallah në njohje në saj e në zbatimin në saj e në përmbush në kushtëve të saj që i kemë përmenë kër kemë volë për fjolë la ilaha illallah dhe ka jetu këtë dunja i til, stabil në i qëndrushum garantën kjë stabilitet pastaj edhe stabilitetet qëndrushmëri edhe në ahirat duke filluar nga jetën nga dhe sa ma të iper ka posë lkundi e njërin këtë dunja për balësat fjolët mad Dota për cilë këllkundi Allah në rujt edhe në varë, edhe në ahirat e kështë në mërat. Përne, kë Allah e fërsan atë që ka kërkuar me e fërsu, atë që ka bëdoa me e fërsu. Kë Allah e fërsan atë që ka punuar me që në fërsuar. Përndë edhe pejgamberi së razan ka kërkuar mbrojtë, së si të këtë pejgamberi, Allah gjëllë dëvonat. Njeni maj sigur në këdërtim ka kërku mbrojtë që Allah me e rujt nga dhenimin varë. Vëjerë dhe dënohen dhe në varrezë. A ke besimin yon? Asoj për këtë ka shumë argumente. Por ata të shpërblen. Nuk është dënimi në varr, dënimi në final. Jo. Dënimi final është dënimi i jehenam, por dënimi në varr është një lloj ose dënimi në varr është, do të thotë, për dy sa shkaqe. Një prej shkaqe që njerëzit dhe dënohen në varr është që Zoti xhallallahu me i pastrua nga se edhe varri është testimi i pasivitet. Njëri i dunja sprovon dhe sprova për besimtarët është lloj pasrimje. Sprovohet këtë aspekt, sprovohet për shambull, shëndet, sprovohet ekonomikisht, sprovohet në familje, sprovohet në shoqëri, sprov nëse von sabr tasila si, si duhet, ja bën Allahu pasrim peqjënova, ja bën Allahu ngjë drejtëza. Dhe Mirpo, ka diskuton dorsta Allah në ruajt, mëkatët të ti janë më të në gjishura, më të dendura, se me i a pastruë së prorët dënjës. A të rëqfa ndodë, zotë të gjellore e së prorënë në varë. Dhe e dënënë në varë. Lëj pastrime. E në qëse nuk pastruat asë dëvarë, se ka, ka një bagaj, bëja gjithë të malkë të mëkatëve, vazhdojnë më tutje me e prahu Allah u gjellore në dhjithë në gjithësimit, në rinjallje. Po mund kët vuajtje, kë mund kët mundime, mirë po rancëshmarr se i tili shkon duk ku pasuhet duk ku pasuhet duk ku pasuhet, kur vjen tek peshonja, dali pason. Ashtu thëtimi i tij i peshonja, ashtu thëtimi pasrimet. Andaj mund dikush më udhëron në varr si pasrim. Po mund dikush më udhëron në varr si lloj para lajmë mesajë çe patprataj më mora, a nuk narrojnë? Po ndaj lajë lajral thot në Kur'an النار يُعرضون عليها بدواً وعشيًّا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد الأذاب الله فلات بالفراونا تفلات بالباسوس لفراونا فقد شمدية كان الرغم دي تزلومت ذات مهيمت ذات مزبسيمت فارد الله جل وعلا النار يُعرضون عليها نصول الغافر الله قال عطاء إبريزنتوهن ju shfaqet, dënime, në mangjesë dhe në brëmjë. U jëme të kumë, së e kur ndohë dita gjukimit edhkjilu, Allah o të të fotëni, pasus të farohën, është delë adhabë, në dënim shumë matë madhë, është delë adhabë. A të kanë qenë adhabë, a ma edhe nuk është e adhabë përfundimtarë. Dhe që të njëzë mundë me në në vërë, të në në në në në në në në në në në në në në në në në n Vesa Borez e redë është nalë, është ndalë të kë dy varërë. I ka marrë dy fidane njoma. Dhe i ka mbjell të koka e dy personave. Një fidane të koka njerit, një fidane të koka tjetër. Ato të njoma. Dhe i ka mpjishu këtë i Arasura, pëse bërë e këtë, pëse në bollë e këtu fidane, pëse në bollë e këtu, kë, kë, do të të fidane të njomë. Qëfar të pekambiris asër? Tha, innehu ma le ju azdebanë. Ta të dy personë e ndukë u denu. Vama ju adh dhe dhani ala ke dhira. Nuk përdenu në një që katë madha. Në ku tëm që i shkojnë menja. En qëpa përdenu? Kanë mu i të mu larguhu për këtë me punëve, së janë në një që katë fështira, po qësë i kanë kërtu vë mendja dhe përdenu. Andë i vendosa këto dyja, që zotën me u ha lehcu dhenimin ndërës a të thanë këto fidanë. Rahmet për ta. En qëka i pa filone kesh te ky tha kshu tu baje fjal ka shkapu pasoi mes njerze ne sa mos fajtim armiçi kes kuptime ne sa ka baje fjal te bartja fjal te pergojime ka po qen modon un vot zeatri ska qeni vërem nd shum gjat kryesave nevojse alla ndruaj ka bujt nesha se si ka qruer mani se po stru mir ose ska qru ska urinun mir kamojm do më pitë në tishët e ti dhe pasin namazin se ka pasin regull, a në një pakujtësin pasrim, i ka kushtu në bënim në varë. Në qëta shrut, Pekamberi Salsan ka parajmu se njerë dënone për pun tjera, po arëzirëm është se njerëzit sëpravujen në varë, edhe si pasu e kësë isprove dënone në varë, por si pasu e kësë isprove, ata mund ata të shproblejnë varë. Por nëjë si këseko në hadithet Pekamberi Sallallahu Alesallam, se kur vdes një njeri Në vendosë në varë, në ndodhe në një një një në varë, të keqënë të këtë, këtë shëta, kjoë gajbërë, në këtë së dim. Në po në kalemru, kësë në kalemru për të po? Ajë që një gajbërë, Allahu Gjallahu Ala, Zotë i gjithësis, ajë që një të shëhatë në të dukshëmën, ajë kalemru kë, ka, pejgamberin sallallahu a sallam. Dhe ajë në kalemru nime se këtë ndodhe. Ndaj, këtë gjë të shëta q këto janë si kërësëm i pa. Një, fakët që në nuk i shohim, a pësërgjësht nuk në bënë, me uhamen, ose me pas besim pak ma të zbet, se që kemi në në gjitha që i shohim. Me të i besojmë man bëndshëm, se në të që i shohim. Pse, se në të që i shohim, me qëka shohim, me së si tonë. A ka më në gjithë syni me të mashtru? Po, pak ma lërë mashtru njëre, të ushtë, fil këtu për si lonika ka këkë ka gaboniera po më syt vetëm më gabu më po a kam mundsi më na thon peqosh të shkamon valla ju ku mundon po s'po di kancë s'kam mundsi ato çai thon është hak, e vërtet prandaj atëra çka kemu pegam bënë sesa besojm bën shumë madje më ma bën shumë edhe asa çka shoj më syton dhe kjo është hak njerëzit në var jo ndodhin ngjarje të mëdha dhe besimtari i kushtën vëmendje varrët, e që fatë këtësi shumicë e njerëz janë të kutuar nga varrët, Othmani radi Allahu ta'ala anhu, qante, kur përmende i varrët, ndërshën nuk qante në gjajshëm me këtë, kur përmende i gjëhnejnë. E i thënin, se po kanë për në varrë, se po kanë për në gjëhnejnëm, gjëhnejnëm e është me i shtirë, e vërtit që me i shtirë. Po i të fër stasjoni i parë, aty në përsaktoht othimi, aty në të regoht ku përshkaj, a do të shkaj kaj gjenetja, apo do të shkaj alonë në një të kaj, kaj e tjetëra, kaj gjenetja, për da e është më rëndësi, i kushë më mendje, se qëfar e, e lehëcenatë në vërët, qëfar i lehëcen sëpruatë në vërët, qëfar mundësën që ato në njëjarit që do t'jenë vërët në kontë leta dhe jëtë tira dhe ngushtimi varët, dhe është zerimi varët. Dikujt i ngushtohet varët, ndikushtat është përna me qëll varën, njët e ka si për së kërë. Në kona është të që njerë mund me poka ngushtohet dhe ka zerot, s'kishë pas kuptim besimin ma, po, s'ashtë i fshehën ma. Për Zotja ka bësë provë besimin, kush ko besanë. Dhej, i ngushtohet varët, i ka mërëson, dikujt për njerëzme, dhe i njërësa, edhe brit i fut e një Edhe kujt i zërua të varri as sa shoi në sy gjatë. Ky edhe kish katashku ku, ku do të timinë. Dikujt në varri i vjen një shoqures i zëmt, i shëmtuar, i tmerrshëm. Oa thot kush je ti që në këtë natë të tmerrshme? M'tmerrova edhe më tepër. Në këtë natë të errët, më errësove natën dhe më tepër. Kush je ti? shëtë, one jam punë e jote, qështë të keve pru, Zoti Gjellona e ka kriju, dhëtë dhëtë në formë të personit dhe përne e njërit. Edhaj i është të një, dhëtë kërgjo nuk është vetëmija, ose nuk është mundimi, që kashmë të asyut ikon të keqë. Prandaj, dhëtë të të, për menet për një njëri vjetar, dhëtë dhe kanë futë më borgë, patrejtësisht, Porcaçi mi fort moralisht. S'kangoj më athëshëm këq. Ata kanë kanë sikur qysh mua më kthenin më më bën nervoz qiteni më ngarku. A ënjë ënjënu ka thon këto re. më dënu, më thon më e lirë, më rre, rëkus më rresh forcuat. Më rendi një ahmak. Më një njerë di donjë çe ta plas borgun ta plaso avo. Pse imra na. Edhe për më ky mazia ka bukësë në çini dënimin. Ndjeni kash në siën e ti me fjalët e ti me, me moralin e ti për ana në natën e errët edhe edhe edhe vetëm me ta prut ikonë që i zi e i shëntum jo kuptimisë ngjyrës po i, i, i zi në fjalë i, i, i, i zi i zi në sillje edhe me me shkaktu Allah ndero shqetsim me von bën e kam golën tam po ku merr vetat me fatiku i ti vjen në formë të bukur në formë të mirë e e e e e të pashëm e, e të drejtë, i thot kush i jeti në kët në këtë mirësi, ma shtoi mirësi. Ne janë amërukul صالح. Unë jam puna jote e mirë. Çfarë të ke punu, Allahu xhallahu punën tonë ka formsua në person. Kjo ngjarje çka më ndodh në vat. Prandaj besimtari kërkon mbrojtjen tek Zoti xhallahu nga kush nga nota vore. Dhe nuk ka vend më të përshtatshëm dhe më të mirë Me lut Allahu Xhatallahu për këtë sekullinë, sekullin namazit, shkoma e mirë. Prandaj ta prjetojmë këtë thëni Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr. Ose të mruaj nga dënimi në varr e para më ngorrën, والله ياب kuptim namazit, e ndikon namazet, dha shasë që namazi të bëhet drit në varr insha so Allah. Kjo abdesi ka ne durstë thetyr, a më bëhet drit nesër. A gjithë këto i paramendoj prjeton dhe plus asoj emerseve ekstra edhe lutje bën Allah me lut, me len Allah xhela ky është lut nga zjarri i gadırimin e varr. E pas këtë luta, omni a'udhu vike min a'dhabin nar, a'udhu meru edhe nga dënimi i varr, nga dënimi i zjarrit. Pado shum se nënimin në e varr është më i vështirë, por nënimin e zjarrit është edhe më i vështirë, andaj me semtari me çdo namaz shikoj, ia kujton vetes se ti një uhtim të gjat Ja kujton vetës i dë një gjarjet në madhë që kanë me ndohë. Përndaj këtu e bun që tjetë më i nëmenëshëm. Këtu e ja kujton që tjetë dhëtë më i këndelur, larkë ga fletit, larkë kutis. Përndaj në në më dgatë që tjetë në esër i kushin e punë dë dënjojës. Të bëjë dënjojë, lakmija, vazilia, në shtë të me li kanë të konflikt, probleme, në në në në në kjo kushtoj me varrin me kjo gjahnie men valla djellmish vet aty isha kokan habi laknia paska mar ku eden ti ne nakrame vdek mes nje pinamosa po nje rjesse se mos sabo ose se mos drejka ose mos e tindje ose mos e shkon ose mos e zi score te muzik prandaj çdo namaz nga bënd nga qënë që me e taku Allah në Gjellewalën, nga se nje kemi kërku mbrojtja dhe kemi pas parasysht, se këna me dod nga këtë dunja dhe këmë nga pril varri dhe këmë nga pril gjehnimi e kështë më radhë, ndërsa nje kemi kërku mbrojtja dhe këllahu gjehleon në ruan nga zjarë i gjehnimi. Dhe për fundë të me thonë, aqë në kam sur pekëmberin sallallat sallallat. Në në nëzër, zjarë i gjehnimi të shakë, Kësë në kemi binjen këtë, Allah u Gjallu leh ka kryu gjëhnejme. Dhe në gjëhnejme dënohën mëkatarët, mas besimtarët, rebelët, kriminalet e ndryshët, në dhëmëqarët, i dënohënë, Allah u Gjallu lehë në gjëhnejme. Dhe dënimi në varë është illa i lajshëm, siku se krimi njëzën këtë një është i lajshëm. Kriminalet jënë kategori, kategori, edhe mëkati është kategori, kategori. Njerëzit në varë dhe në gjehnam dhe nonë varë që nga kategoria e krimit dhe mëkatit. Mirë përkarë thadithin muslim, thadithin vërtit, ka thënë pejgamberi sallallahu alai sallam, dhenimi më i let në zjarë, dhe se mund tëmi i let, dhenimi më i let në zjarë është, dhenime që ka me e përtu një person, të njërështaj, njërë që dhë të të vishën nalët e zjarët, Dhe nga temperaturë e lartë dhe t'i vlojnë trutë t'i adana gojta. Kjo dhe një majmogre për, e kujen tjere për. Ka thënë pejgamberi s.a.w. Nëru kum hadhihi, zjarë ju e këtu në dënja. A kjo për në dënja, fër zjarë i ka në shkitorët e plumbit, a se zjarë i në vulkanën, a se të mërshëm, dhe qështu me kënë gjëhnime është një aftë. Ka thënë pejgamberi së zjarë ju e në këtë dë është pjesa 70 e, e zërit naherat. Po atë ku kjo është një pjesë pjesa 70 e, e atij që fort japon. Allahu na ndihmoj. Ai më thotë kushtojë me anjë e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi dhe ko shtat tri herë nditje. Qi katria është shumë e lehtë. Po njerëzit shkojnë poshtë poshtë kakt po kujdeset. Dhe zo të vëni me kaq kush shtat herë. Tri herë është sallallahu Kushtatë, Allahum e inni esalu kër gjenne, ua audh dhudhikem më nëllar. Ozzat, un e kërkaj për te e gjennetit, edhe un kërkaj mbrojtja, të, thot, të te, që të mëruash nga zari gjihnimet, që të duha, të tri herenditja. Thatë pegamberi sallësadem, gjenneti, thëtë Allahut Ozzat, bëje këtë njëri banuës timen. Dhe gjenninit, thëtë, o Allah, mas e sëllë këtë rap të unë e kurë ti kujto jeni te jeni bujndua por ti kote lut Allah xherllalloh ne këtut. Randai? Nuk ka vend më të mirë dhe më të përshtatshëm se me lut Allah xherllalloh na tashahhud funa. Ne tho pa xher e, e kafiu zembr për Allah me tahiyatu me madrim dhomot. Falemnderi ti. Pas e ke xhus sallavat pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ato kuptim të sallavat. Pas e që kani për ulur tek pjesa e duas dhe po kërkon i dobt, i shkret, i pafuqeshshum si ajo që ndor edan që në fundet u ia vështirë kimë kalu kërkën e Allahut nën atë gazor i janim edhe me të nga, nga nga varri patëshëm se kjo jep kuptim namazit dhe jep një shëlltetë edhe për jetën tjetër ku njeriu koktë kuptim e paraqesh. Ne patëshëm bëtit me së rruada pjesën e dytë të kësaj lutje, që Allahut na ruan nga sfruat e dunjos dhe të ahiret nga sfruat e jetës së vdekjes dhe nga sfruat e djalit. Po përkthe do vazhdojmë inshallah në takimin e natës. Allahu na ruaj nga çdo sfrov dhe fatkeçi dhe Allah xhallahu na ruaj nga strova varrit dhe nimet e varrit. Allah xhallahu na ruaj nga zorr i gjanimet. Allah na mëson me kalusë ratish shpejt dhe lart pa përfetu asnjë lloj dënimi dhe na mëson që të jemi banor të xhenetit të përherëshëm me Muhamedit sallallahu alaihi ve sallam dhe me shoqët e tij. Zoti shpëritë drot në takimin e natës hum. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam.